ne-a dat spune că am venit eu. Nu, bă, domnule. De ce? E încuiată o da-i. Bate, să deschidă. Apoi a luat cheia la că când a plecat. Care va să zic că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot. Ba, nu, domnule. Zici că nu e acasă. Ba, e acasă, domnule.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 Și zice că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme. Căci dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă, poate că s-ar fi putut. Ține minte! Ceu, domnule! Deoarece nu plecase încă mătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arvună tutorelui minorilor și el nu aflase încă, deoarece nu îi spusese nepotul cu coanei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 Treche mai bine de seară să-i spui. La câte vine domnul Costică seara la masă? Care domnul Costică? Stăpânul tău. Care stăpân, domne? Al tău, domnul Costică. Pe stăpânul meu nu-l cheamă Costică. E propitar. <ezi> Ei, și dacă e proprietar? Îl cheamă domnul Popescu. Și mai cum? Cum, mai cum?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 Ce stradă e aici? Numărul 11 bis. nu e vorba de 11 bis. A zis domnul că nu vrea să pui 13, că e fatal. n are face 13, eu te întreb de stradă. Ce stradă e asta? Strada pacienții. Strada pacienții? E imposibil. Nu, domnule, e strada pacienți. E atunci nu e asta. Ba e asta. Nu. Ba da. Eu caut din contră strada sapienții. 11 bis, strada sapienții, domnul Costică Popescu. Așa? Așa? Atunci nu e aici. Foarte bine. Hai de birjar! Nu, slobot, este muștiriu, mă rog. Care muștiriu? Nu știe la mine, mă rog. De unde l-ai luat? De acolo, mă rog. Apoi nu sunt eu? Ia... Yeah. La Domnul este, moroc!! Ah. Hai, yeah. hai, hai, hai, yeah. hai. Ascultă-mă, știi dumneata unde e strada pacienții? Ala nu știu, mă rog. Mă rog, jupaneasă! știi dumneata unde e strada pacienții? Asta e mai culică. E așa, de la morită. Înainte, Mirja. Yeah. Hai, hai, yeah. hai. Tenerele! Ce stradă e asta? Strada Pacienții. Ești prost? Înainte, deja. Ia! Hai! Ia! Ia! Sărgent! Ortonați! Mă rog, nu știi dumneata unde e strada Pacienții? Chiar asta e. e. Imposibil. Da, domnule, asta e. La domnul Popescu numărul 11 bis? Ei da, mai în sus, pe mâna stângă. Niște case galbene în curte cu marchiză. Ah. Sunt un speciorios stupid. Mersi. Întoarce, Birjara. Duh, yeah, hai, hai, hai. Yeah. Yeah. <laughs>